Так мені судилось врешті-решт. Вірить в любов, цінувати і друзів, і волю. Перехрестя доріг – це той хрест, На якому я сам розіп'яв свою долю.